Eta asteko zuen aurrak preso dira entzuleak. Hau, bai, informazio interesgarria. Bo, ulerztu zi, bak antztatik itzultzen naiz, eta ez dut beste informazio interesgarri, interesgarria gori katseman, iduriz gaurkoan. Eta aurlako zozokeri batekin hasten gira, beraz, gaur. Alta, emaitza, hau da, eh? Inkesta ingalatean egin baldin bada ere. Bon, hemen goari urbiltzen aldugu pixka bateko era. Lau aurretarik iruk, preso bat baino denbora gutiago pasatzen dute kanpoan. Bon, konparaketa, maski bitxea da la ere, preso bat ez inoiz kampora joiten, beti barnean gelditzen da, muruz eta esiaz inguratzen rike. Hairea, hartzearena, aipatuko dugu, Hala da. 2012 Bi edo buraso galdezkatu dituzte, haien aurretaz, eta inkastaren arabera, haien aurrak, oren bat baino gutiago gelditzen dira kanpoan egunero. Bataz bestean, presondeketan, baino, bi aldiz gutiago. Eta zergatik, argudioak hauek dira burasuak emaiten dituztenak, gehien bat, baratze publikoen faltagatik, iriaz, biztanda, ari gira hemen, teknologia berrien presientzia etengabea, hori denetan berdin, eta burasuen belduja ere, bentsatzunut, telebista e, dugularik denentzat berdina dela. Eta bostamabi urten artean, emaitza hauek, ehuneko hirurogeita malauuak oren bat bau gutxiago ez du pasatzen kapouan. Kanpoan eta zenako kesatu behar dira, azkinean ezpa dira kanpoan zegaldatzen du. Hala uste dute burasoan ehuneko hirurogeiak gutxi gora bera. Eeta erantzun hau oraindiko beagoa da. Bursoen ehuneko hirurogeita ama bostaren ustez haien aurrek nahiagu dute kirola egin pantaililekin, Edo pantailen bidez, jokoen bidez, Simpliki ludikoago baita berdin, uzakit bo. Pertsonalki pentsu dut, Kampoarekin kontaktuan xartza ezinbestekoa dela, aheman bat, mundu errealarekin, eh? adibidez, gendeekin, adibidez. Inkesta interesgarria bereziki badakigularik nork duen galdegin. Persil, deitu jantzi gerbitzeko lexiba empresak. Hortik, Kampaina bat abian eman du, bere produktu asaltzeko azpimaratuz aurrentzat ondela zikintzea. Jantziak gehiago garbitzeko eta haien lesiba saltzeko gehiago biztan dena. Jakinez haien iragarkiaren zat, presuen baliatzen dituztela. Zer pasatuko hori eta ike, zure kanpoko denbora hori oren baterat mugatua baldin bazinuen tortura bat litaike, erotuko nintaike, alasera antzone maiten duten presoek lexiba untako uh, be iragarki bitxi unentzat. Iragarkiak ere, badute erotzekoa bat zutana. Itzeta pot itzeta putz, itzeta itzeta putz, itzeta itzeta itzeta putz, itzeta itzeta itzeta itzeta putz, putz, putz, itzeta itzeta Eta bistanda ezin gira egon gaur bideo baten aipamena, egin gabe, oren txetan berrietan aipatzen zuen uh, bezala bernadetek, uh, maulen grabatu bideo bat da hau. Gordezka grabatutakoa, siberuako ilte gian. Le monde gunkariak argitaratzen du... L. Berreonta elkarteak ateratzen duen, bideo hau, Frances Prentxan, Frances Xare Sozialetan nagusiden, na beraz, tenore hauetan, mauleko irudi hauek dira L. Berreonta Malau elkartea, Frances elkartea da, eta animaleen defentsarako elkarte bat, bereziki, ekoizpenerako, bereen defentsari, interesatzen dela, fite-fite laburbiltzeko, eta gaur beraz elkarte unek, bideo hau edatzen du, xalatuz, mauleko Il te gian ADN Ilketan est direla Nous demandons aux travailleurs des abattoirs de tuer les animaux à notre place, mais de le faire avec empathie. Nous leur demandons l'impossible. Ces images ont été tournées à l'abattoir de montléon in dans les Pyrénées-Atlantiques. Aktore batak hartzen duitza hemen, aldi guziz pertsona ezagun batik gale egiten dute beraz haien bideoen aurkestea. Ez du hain aspaldi, eh? duela zonbait bideo bat agertu zuten beste iltegi batena, frantzian biolabelarekin lan egiten zuenarena ere. Eta maulekoa berdina da. Amap batzuekin ere lan egiten duen iltekia da, uh, label rouge eta bar, bideoa... bon... Uh, niretzat pertsonalki jasaiteko zaila, pertsona ainitzen zat pentsu dut, ikusten dira asurien hilketak katean bat adibidez bizirik oraindik erditik urratua dena langilea etzelako bere postuan. Edo behiak ere bizirik oraindik uh, bat ikusten da erditik mosten duela langile batek. Bai, irudi afrusak denak kesu dira, zuzendariak errandu bi langile uh, pito hauen uh, falta Zela euh, hauzapeza kesu da ere lomon dira gotzen dutenak kesu jare sozialetan denak kesu usaian bezala. Bainaan bideoa. aurkesten duenak Dion bezala langile hauei galdetzen zaie, aberea hiltzea duintasun osoan eta sustu tampatiarekin aberea errespetatuz baan ezinezkoa da. Illtegi batean botaiak dira kabalak de facto tratamendua eta eresspetuzkoa izanen are gehiago ikusten dugura gure etxe ondoko etxaldeko aragi biologikoa dela, ustez eta ergespetu osoan ezia izan den airerea dela eta beraz hila ondottik kesatzzekoa bada behinan balio du. Hala ere zakitz ikustea balio duen baan denbora hartzea pentsatzea gaiaz behintzt jaten dugun aragia mundik heldu den jakiteko. Hiz eta putz, Atzaldeko bostetatik seietana, arantza ididarekin, oskal irratietan. Musika biskabat, pausaino bat egin endugu entzuleak eta laere beti gaian geldituz gau eskuratu baitugu irratian disko hau, zo deitzen da taldea, irukote unek beraz sortzi kantuz osatutako disko aproposatzen du, eta irugarren kantua, kantu aproposak gaurko gaiari lotua, Cavallacchi deitenda Le <speaking> hosleho <in> Le hosleho Le hosleho Le hosleho Patestar di belletti Le hosleho Le hosleho Le hosleho Le hosleho Haista, carcela partnera tua sao. Neologinusenda cobendun. Sa copisword poucha sac. Sertar a cor do pé e correr na cinzeco. O que vos caminha? Tá claramente camesto no canal. Salero stico. Yes. Estupear. Entregado com a cabala. Pow pow pow pow. Vamos editar no sacabalança, que bala, te guia do watch cabala, go go go go, como te dan shakabala, sagero cosozo, me poanabala, atuko, how don't go, cabala, pausho pausho, pausho pausho, pausho pausho, pausho pausho, pentamentico, pausho pausho. pausho pausho, pausho pausho, pausho pausho, pausho, pausho. Eskla borne janta, hitze buru muina pozoindatu haute Peste do shipate neske, gori putzare noinaze Isilean, euroren mamian, plastikozko ultra irudionen sehkan Taliz manbaliz bezala dilingotukan harpoinguruan yes. Ez, ez dupliak, iltai biraduatik abalak Pou, pou, pou, pou, kopetetan isak Gero gozo gozo Le poa n'abalazka duko Haukotiko, ichanjo sa bala Itagirado wa tukabalak Po, po, po, po Tornetan e shaka abalazka Gero gozo gozo Le poa n'abalazka duko Haukotiko, ichanjo sa bala Uncu que la bête est tué, le gars tire sur une lunette La bête tombe, elle est éjecte du piège Ensuite, il faut qu'il l'accroche par la patte Mais la bête, quand elle a attrapé le coup de pistolet Elle n'est pas complètement morte on a des réactions qu'on appelle ça c'est là que c'est le plus dangereux il y a toujours des réactions des bêtes des réactions terribles, terribles, elles sont mortes mais des réactions et puis moi ça va tellement vite qu'on oublie, qu'on y pense plus on s'habitue, on s'habitue à tout c'est la pire des choses, d'habitude Zou, Dan, Ojojena Issa Trailegoudarita pilotaria Inta queriarie caffe a tua ordine calcio coccar con inchuta punto fine arriscone urtu testor hi sembacu la ga ad you never show us sososo go Zabalak kantua, zo taldeak emanik, jamezala aktualitatean dugun kantua. Mauleko hiltegiaren bideoa aipatzen ginoelarik, zo taldeak beraz diskoa atera du eta klipa bat ere ikusten handuzi. Justuki kantu unilotua interneten bat eginaz adibidez. Telebistako putz hutsa utz, irratiko hitz apitz? Hitz eta putz. Laster eta eltzulearen iritzia, estertero bezala, eta esterteruntan itza emanen diogu eniautal faruri. Baina lehenik, uh, aktualitatean xare sozialetan, aste buruntan, uh, bon, gauza initz izan dira, baina bat aipatzeko berri eguna adibidez, uh, euskal erriko berri eguna nagusi agertu da zerrendetan, eta aipatzen aldugu ere duan zehar beste e, be, abegiegun bat e, ospatzen dena e, Irlandakoa e, biztan dena Irlandakoa eta e, historio piskabat balio du egitea urten bereziki e, bo nahiz eta urtero garantzi, garantzia baduen igandeuntan Irlandaren e, independentzia ere ospatzen baitzuten bo zati bat, eh, bakarrik e, Irlandaren zati bat baita beti ingalatagaren mempe, ipar Irlanda Belfast eta bezala koiriak adibidez eta beraz duela 1 urte susen apirilaren ogeitalaue eta maiatzaren lehenaren artean 500 bat pertsona hilt dublinen gertatu gatazketan britaniah poderearen aurkako gatazka odoltsuak beraz izan ziren batzu karrikan hilt eta beste batzu berantago eriots kondenarekin hilt zituen inglaterrak paskoko holdaraldia edo matxinada deitu zuten garai hori eta hori ospatu dute bereziki igamdean edo azpimarratzeko beki Irlandako Errepublikaren ospakizuna zen sei urte berantako sortu baitzuten milabeatziun tau gehita bi urteana Aberri guna ere ospatu dute munduan zer e, Euskaldunek, azpimaratzen alde Euskal e, Diasporako bekide dezberdinek e, ospatu dute dutela hori, eta boa, dibide gisa Kuban, Kuban ere banako Euskaletxak Euskal Astean tolatu baitzuan, eta tartean aberri eguna, Kuba zergatik aipatu, aktualitatean baita, kuba entzundukezie pentsu dut Rolling Stone, Kuban baitzen uh, berriki. Rolling Stone eta Kuba areman berri bat ongi etori kubari, hori erraiten aldugu, gure munduan sartzen baitira kubatarrako. Obamarekin lagunak dira orain Rolling Stones hurbiltzen da kontzertu baten egitera, seinalea emanada, ongitori mundu librera, grolandek ongi azpimaratzen duen bezala, esaldi simple batzuen bidez. ...pour vous achetez des nouvelles voitures, des ordinateurs, des telefons portables, petit salaire, vous allez vous enguelez, puis vous detestez... Telefonoak erosten alhalko dituzue, telebistak eskola behartua izanen da, kaka janen duzue eta ur baztegianan aldiz zizte gehiago bizitzen alhalko zuen hizkuntza desagerrtuko da bankuko kanen dituzue eta, batean diarri dekegoitea gaizki ikusia izanenda. Bounde ...du bontan, assi sur un chaise la ruz sora malvu. Vuz chantere d'la merd e avec les program tele deviendrez con en 5 ans gure mundu librera beraz kubari ongi etorria egiteko manera bat beraz groland telebista emankizunak proposatzen duena. Telebistako putz hutsa utz iratiko hitza piz. Eta putz. Ha, ha, ha, ha! Bostak eta hogeitabi itzeta putzen entzulearen iritziaren ordua, estertero bezala goizberin eta eta putzen mankizunen entzuten alditu zienak. Eta zuenak ere partekatzen alditu zienak orreitarazten dauziet gaur egin hau talfaro zuritza. Egunan. Gaurkoan, nere gogo eta apatxeak eta beren gudari ezagunenetariko bat zerronimoa ipatuz asineiko nuke. Kampotik etorri jende multzo batek tokiko populu bat suntzitzeko xuntzi, eta kanporatzeko nahiaren aintzinean altsatu eta oldartutako indio populua ditugu apatxeak. Populu hori usulotzen dugu Ipar Amerikako kolono zurien aurkako resistentzia ikor bezela. Beharbada gutiago ezagutzen dugu dugupatche, Estatu Batuetako armadaren helikopteroaren izen bezala, eta orainu gutiago frantszioes armadaren misila baten izen bezala. Berildotik, tomaok, Estatu Batuetako misilaren izen bezala ere ezagun eginda. da. Begarria egiten ere, Estatu batuetako zerbitzuk sekretuek bi mila hamarrean, uzzaama denlaan hiltzeko operazioa izendatzeko jeonimu erabilia izana. Hor dira adibide batzuk. Nola erri zapaltzaile za batek, suntsitu dituen populuen izenak erabiltzen dituen bere armadako aparatu, tresna eta operazioen izendatzeko. Hots, bat mestretxagari eta gustu txarreko atxemaiten ditut. Horelako beste adibide frango atxeman ditazkegu ekonomia munduan ere. Eran nahi baita, nola marka handi batzuek suntsitu edo gutituak diren populuen izenak erabiltzen dituzten komertzialki produktu batzuen saltzeko. Orditugu adibidez, automodeloak, serroki edo toareg bezela, bata Ipar Amerikako indio erri baten izena, eta bestea saharako errin omada batena. Krix, Ipar Amerikako indio erri izena, soineko marka batentzat erabilia dena ere. Hare, beste pare bat dut, decathlon marka handiak bere modelo batzuere eman izenak. Ezagunena, kesua, Ego Amerikako hainbat populu identifikatzen dituen izkuntzarena. Eta beste hau garbada gutiago ezagutzen duguna, kalenji, keniako populu baten izena. Hor da hor koska, nola markek bereganatzen dituzten, pertsona populu batzuan izen eta nonbait izateak beren buruaren aberasteko. Gainera, usu bermarkek beren izena dezbederatua edo erabilia delarik, auzitara joko dute kopi gaitaren izenean. Alta populu horiei galdergin ote dute baimenik, edo bere irabaziak esortzen uste dizkiete. Marka baten kaitze ekonomikoa izenaren autaketak eragiten du zuzenki. Puna beraz, luzatu nahi nauen gogoeta, eta iritzi hau hasi bezala bukatuko dut, Jeni moreen aipamenarekin haren esaera bat berritza hartuz. Azken arbola bola moztua izanen denean, azken egka pozoindua izanen denean. Azken againa ahantzatua izanen denean, orduan duan jakinen dirua ez dela jaten. Enaut alfaro mil esker zuri eta nian, eh, bergaian gelitzen gira, ongietorri gure mundu librerat. Eta horretarazten dauzieten zulearen iritzia aste artero duzila goizbergin eta itzetaputzen, eta zoekere nahi baduzie, zoen iritzia emaiten aldusie deitu, mesu bat utzi, eta hemen grabatuko dugu estudio hauetan, eta hola, zoekere, zoen itza pasarazten duzie antenan. <liprisa> Zure iigatiarekin komunika ezazu, goiz berri eta hitz eta putze mankizunetan. Zure iritzia partekatu ikustenari zirena. Kondatu, aroa edo bideen begie eman. Eranttzun gailuan mezuak utziz ms ala halala WhatsAppz, zure kontaktuetan gehi gaitzazu 06 Zazpi zazpi zortzi, bost batsai bederatzi 0 igatia helgarrekin egin ezagun. Oh Laer Euskal jatietan Bernnadeeta Argainekin iruz palau buruan eta hauteka aipatzen zituen apaxeak geonimo eta be apache gauari bisttu da pentsatut segiran sinpleki lotura zuzena egin gabe hementxe duziepatche gaua negugorriak. Ticawak! Amati! Amati! Te non avuti idea, facce gawan! Amati! Amati! Se food what a sugo su da twak! Amati! Amati! Asalto le gambe da scettasi vera! Amati! Amati! Non che sai come doneta ravi do co, su se sarà più stato di arco wa! Sounds like this you got such a asco gieta torta gieta utara sifasar perare a tellar e dico sarpian dikas giada rimedia dikas fotte yakuda policadite ya capienza a vedere mariela amachi amachi ya stella marchia tua taroxoda dua amachi amachi la vaglia sai il tachiare Eta, berturra da, musikazude gura ikintok urunkapazda Zude angiak ikutuzurako, zude murmuina ikutuzurako Zude pediak ikutuzurako, baita zude Zutantzen duten apatxe gaua eta hitz eta putzen laster titio betbederri hitza eta izenak aipatuko dizkigu izenak eta Bretaña. Eta bestalde xeak uh, laurden gutitan gaur gure gomita, elene armentia izango da. Endaiako bide hartuko duku, gaur goizean elu batera erriko etxeak beraz aurkeztu baitu, euskararen plan estrategia berezi bat horrek zerre ganaidu, zel bururekin nula antolatu dira erritarrek ere parte hartu baitute hortan dena espikatuko daukul aster, bostak eterdimementu euskali ratietan berriak sur quin verma de Targaine. Mauleko hiltegia inahosia goizetikunat eta denetan aipu gerostik hetxia da ele berreontan malaua kabalak zaintzen dituen elkarteak gordezka filma bat egindu kabalen hiltzeko maneretaz bazko aitzineko egunetan eta lomo ondegunkariak atera du behia hortan oinahituz filman dira behi H eta gehien bat bilotsak hilak bortizki aiziu, aizu ez diren maneretan mauleko hausapesa eta hiltegiko zuzendaria hase redira, bilangileek hori egin eta denen lana dela kaltetua zioten ele eh, berrionta hamalau elkarteak plenta du paueko hausitegian eta Stefan Lefort, laborantza ministroak hiltegi guziak kontrolatuak izaitea hilabete bat barne galde egiten du Duela Astea, Paueta, Turriko Unibertsitatean auteskondeak ziren, Ikasle Oksitandar eta Euskaldunek, M. Hogoita BM M. deitu zerrenda osatu dute, Ikasle Mogimendua emaitza honekin ateradabo zorritak, ziren saile desberdinetan, hamabi ordezkari baitituzte horai. Europak errefusiatu errateak esten diestelarik, Baigoriko esperientzia gogoan, denibuten, aterbea elkartekoak horroitarazidu Baigorin neguan gertatuan, aikeria politiko eta sozial baten ondorioa zela. Neguntan, Baigorin egon ziren errefusiatuak, Paris aldeko noaian, pau edo kostaldera teremanak izan ziren, Baigorin atxeden gune bat plantan ezagia zen, eta horregone errefusiatuak agilio estelarik, estatutoaren ukaiteko galdeetan dira. Henda iako erikoetxeak heluia haolkuraritzarekin ere man Euskararen plana estrategikoaren emaitza horkeztu dute, plan hori laurterentzat da. Henda Euskararen erabiltzea sustatzeko eta Euskal komunitatea saretu eta trinkotzeko esedearekin zorsi argdatz nagusi finkatu dituzte. Utsumandokan. Uchumandoka. Utsumandokan, Charles Bidegen zinen Irakur hitza ekin. Urdea hilzen eta ehaiten da. Eta emaztea juetena da eta hiturrela an tripak gramitzen. Eta hor bada Irakurzia. Irakurzia da berestia herk txartegoa. Eneko bidega in kamala u eko dela eta nula eta monimau homor dela kuak baster gusi eta nela tu sien denak franxez ginela. Mon horiek dira, elementu bat, lotzen dituztenak erriak. are sakonagoa da, hilen izenak zizelkatuak baitira. Oduan, pertsona bakoitza, etxe bakoitza, lotzen zaio franziari. Josu Martinezek aldiz segobiako katalanen ihesaldia dela eta lehen esprabian porrot eginik, bigeren nian bena ez denak heltu libre izatia. Guardia Zivila agertu zen eta lain Inopean... Tirok izugarria hasi genuen. Isasa, adibidez, larriki zauritu zuten. Eta hene burkide Ramon Jorkak balabat jaso zuen buruan. <totipen> Onda iziela, asteleinetik ostiralera. Egu erditik oren bat aarte. Astean zehar, antolatuak diren biltzare eta ekitalien eramailekin solasean ari gira, baina nire musika solas, toberak, biltagarbi, kontsumoa aipaldi eta odiziako feria antzigabe, hauren kalakaldiak. Onda iziela, euskaliratietan, asteleinetik ostiralerat, egoertitaik oremata arte. Holako generiko eder batekin ez dugu, hansten albilar beraz bistandena marian ez ekin izanen da, eta pehozier biel izango da bere gomiten tartean eta aukren eguna. ere azkenero bezala! Itzetaputz! Itzetaputz! Itzetaputz! Itzetaputz! Itzetaputz! Eta prentxan, zer dira gai nagusiak tenore untan, belen aipatzen nuen gaia nagusi da mauleko iltegia, horrein zidanberna etekere aipatzen zuena, eta berrian titulu hau, prokuradoreak inkesta bat abiatu du, mauleko iltegian animalia eman dako tratutsarrak ikertzeko. Mauleko kabala iltegian, animaliai egiten dizkieten tratutsarrak agerian, gelditu dira, ele berriuntam alau elkarteak argitaratu duen va il dégu a ben et Esteko agin agindudio Prefetari Stefan Lefol, Frantziako Laborantza Ministroak. Uh, irudea ere bideoa ikusgai duzie berria. Eusen, gai hori ere uh, haipagai nagusitan uh, jamesara prentsan uh, kaseta.eusen ere argazkitan beraz agertzen nira behiak loturik zangotik eta odola beraz azpian iltegi baten irudeak funtsian mauleko iltegia etxia salatu dituzten animalien kontrako trat dutxarren datgatik tituluarekin, Mediabazken ere este hori aipatzen du. Eta zuduesten ere bigarren gai gisa agertzen da mauleko iltegiaren bideo hau, um, aberen aurkako bortizkeria beraz aipatuz hemen. <tus> Beste gaietan, Frakinga Aipagai Espainiako Kongresuak, Frakinga Debekatzeko Debekatzaren alde barkatu. Espainiako Kongresua Frakingaren Debekatzaren alde, 6 uh, gaza, gaza, egiten den bezala frantzesez. Hau da, Aipagaietan, austura hidraulikoren erabilera Debekatzeko Neuriak. Arditzala, galde gindio Espainiako gobernuari. Legez, besteko proposamen bidez, berrian beraz aipatzen duten bezala, argian ere gaina gusidaten hori untan, debekatu, debekua gauzatu artean, indarrean diren baimen guziak, bertan behera usteko eskatzen du onartutako legez besteko proposamenak. Uh, be, lege proposamen galde garrantzitsua beraz Espainiako diputatuen kongresuak galdetzen duenak hori uh, gobernuari zuzenki. Best alde elkargo bakararen bosketa ere ipagai berrian, xara eta behorlegi ere elkargo bakararen alde, ipar euskal erriko sei errietan boskatu dute, eta denetan aldeko botoa izan dana gusi. Elkargo bakararen aldeko autoak irabaz dezan, alde boskatu duten errien erdiek, erritaren erdiak ordezkatu behar dituzte. Momentuz, beraz, iroro geita emesortzi mila bistan leko, langara eldu dira Gutxi gorabe Beste Gaietan Prentxan argian Merkataritza Tikia erriaren plaza Bideo bat ikusten luziemen Amaika Telebistak egindakoa eta, be, mintzatu dira, Immanuel Esnaularekin, gaindegiakukidearekin, nolakoa da Merkataritza Tikiaren argazkia Euskal Herrian. Zein dira, bizi duen egoera, erantzunak, e, radiografia bat eginez, jasudituzte beraz, ertzak saioan eta bestalde, beste Gaietan, Egypt ter kompainako egazkin baituaren bidaiari gehienak askatu dituzte. Uh, Baik bat izan baita horre, gaur urez bazinezten jakinean baitzailearen helburua bere bikote oiarekin itz egitea zen eta asilo politikoa eskatu eskatudu zipren hainbat komunikabideek zabaldu duten az. Milaka gazteen dambadak laudion erakutsi duen ereduaren arrakasta nabarmendu dute, kaseta puntu .eu eusen titulu hau. Laudion beraz bilduak ziren haste untan, gazte dambadaren zat eta honen bilana egiten du. Eta hori ere media bazken berri eguna, aipagai, iruña, bilbo eta donostiakoak. Azetan ere, la jaldeta agerra gertzen dira, Xabi la jaldeta Jean-Claude agerra, beraien kabuz madrilko auzitegi nazionalerat joan baitira, segurako aferan leporatzen dizkieten karguak behingoz argituak izan daitezena. Eta bukatzeko prentsaitzul jau zidu ezten gainagusiaten hore untan, mondemarzan egian, erailak izan diren ama eta bere alaba, uh, hoien ustezko erailtzailea, beraz, uh, behau zitara, bota dute. Lastergurekin izanen dugu Elene Armentia, Elujarreko kidea ipatuko dugu, endaiak egiten duen plan estrategikoa Euskararen aldekoa argazki bat egindu, uh, berrogei bat erritaren laguntzarekin, zertan den Euskararen egoera endaian, izan hezkuntza mailan edo ikusgarri tasunean, adibidez edota erriko etxean bilanoren ondotik plan bat beraz plantan emandu eta Beorgen, aipa tzedat eto riko eh, armentia, sonbait minuturen buruan. Titeo betbeder momentuz, zuritza. Garlon, Patrick, Katel, Jan Morgan, Gwendal, Diweza, Klerigen, Bran, Atrabojan, Gwen eta Maioen. Oliek dira Patrick eta Mirei legoar ningen ama bi seme alaben Mila behatziun behogaitasei garen urtean lehen tximea sohtu zaili luoguagning bikuteari, eta izen bretoia eman nahi izan zuten. Mala ina galaiko estatu zibiliko funksionarioak ez zieten honartu. Batailaz bataila utzi mautzi bat atxemantzuten eta anmishrazioak honartu. Bi izen emaitia izen ofiziala francesez eta haitamekautat tutakoa bretoieraz hori honartu lehen se meharabenzat, baina zazpigarren narendzat asperturi komedia horrekin Guarnig Kozek, Koz Zahra, deliberatu du etzuela geiago honartuko. Jakin behar da gara joretan izenak emateko lege bat bazela. Mira Mila eta ilugarren urteko eta legeak zion bakarrike egutegian agertzen zilean izenak bai eta pertsona historikoen izenak honartzen alatzidera. Hots, Na Napoleonon bat onartzen al, baina Morgan ez. Bataera luze baten ondutik legalaldak eta bat izan da mira behatziun hirurogeita seiian, hogei jourteta gero, eta geroztik onartuak dira gure hoana, Anton iban, noluuen, gidem ajuntak eta modan birakatu diren horiek. Eta hori goarnikozz tematu baita hogei urtez. Eta ez pentsa errez izan denik, ondorioak izan dira. Azken 6 xeme alabak ez dira izan ezagutuak, eta ondorioz frantxez nazionalitatea ukatua izan zitzaien. Pentsa, delako deseanz do de nazionalite, hori haiek pailatu dute, eta bai gaurko eritziak badu aktualitatea erdikin zer ikusirik. Ondorioz, seguritate sozialean ez ziren ezagutuak izan eta abarluse bat. Europari esker bataira hori irabazi izan dute gaur egun ejan bezala modan daude bertako izenaka, juntak birakatu dira. Baina histori horrek ez dena haintzaaga, ezpentsa bejogeita ha ama jote bakarrik agerian ustendu nola kontsideatuak ziren gure hizkuntzak ez zain aspaldi ze ondolio soziaal eragititen zuen ogelako egoerak, eta ze ondolio duen gaur egun oraindik. Tito, 1000 esker zuri eta laster gure gomita elene argmentia, eman izan handugu elu jarriko kidarekin az, aipatko dugu. Endaiako Euskara plan estrategikoa, bimila eta emiretziari begira, beraz jartzen dira, bai egitarrak baita etxea ere, baina lehenik kantu berri hau, Joseba Belenuar bere gangarekin urbiltzen baita, kantu berri honek ilan. Izaki, agotz, hortara, Beats Agotz ortara deitzen da kantu berri hau eguzkiari begietara. So, beraz, deitzen den disko nentzat, Bel Belenoar bere taldearekin, beraz, disko berriarekin aurkezpen bat, intzin jasta bat, jana kantu honeki lan. Bostak teborita zazpi dira gomitaren tenorea horrein. Itz eta putz, atxaldeko bostetatik seietara arantxa ididarekin, oskal Eta erran bezala, goizuntan, jents e, baten bidez, aurkeztu dute, Euskara plan estrategia bat endaia rentzat, eta, beh, hor parte, horren parte, ere, elu jar dinamizatzaile lanetan, arizan baita, gurekin dugu, elene, argmentia, hartzak, arratxalde hona. Euskara plan estrategia bat plantan emana beraz endaian, horrek zer egan nahi du? Ba, e, bueno, Etxetik egin ziguten eskaera, eh endaian e, euskararen inguruko gogo eta bat egin izala eta aurrera begira ba helburu eta ekintza batzuk seaztu nahi zirela. Ordua bueno, plan estrategikoa deitzen da eta guk eh herritarren parte hartzarekin e, E, osatzea da e, proposatu genuen, beraiekareala eskatuta. Hor, berrogei egitarek guti gora, bera parte hartu dute hortan, eh? Bai, berrogei lagun aritu dira laubilkuretan, zehar eta, bueno, e, datu gila nahi izan ezkero, hogei emakumezko eta hogeitaze gizonezko mm -hmm. e, bueno, elkarte kultur gintzako eragile eta norbanakoak tartean, e, mm -hmm. ezkuntzako gura, bueno, irakasle, gurasoak Da pixkat. Eta hori ideia zersan bilkura horietan. argazki bat mailtea azkenean endaiako euskararen endaian euskarak duen egoeraz? Hori da, eh, prozesua lehenengo egin genuen endaiako euskararen egoera, eh, hortarako aurretik eh pertsona batzuk eh bueno, eh, arlo diferente aditu edo bueno, pertsona ez eh eta elkarrizketatu genitun, beraien iritzia jaso, Eta gero lehenengo bilkuran herritarrekin eh, konpartitu, partekatu genuen beraiekin da beraien eh, iritziak ere jaso genituen. Gehien bate, batez ere 8 arlo ibili ditugu lanerako, ezkuntza eta transmisioa, euskeraren estatua eta soziala, administrazioa, arlo sozioekonomikoa, kulturgintza, aisialdi eta kirola eta komunikabideak eta guero besteak, beste zeharkako sektore bat edo beste zeharkako harlo bat izan da parte hartzea eta antolamendua. Mm -hmm. oh, eta orduan hor, bakoitzean bizka bat alderbi positiboak eta hobetu beharrekoak identifikatu benituen, eta hortan oinarrituta, herritarrek eh, eta bueno parte hartzailek, eh, eztu zitzusten, helburuak eta ekintzak. Hor parte hartzaileak uh, ipatzen ditu zularik, erritakak uh, ustut ere gehiengoa, agetan dugu, adinbatekoak, berroita marurte ingurukoak, ez? Bai, bai, bai. Egon da, danetatik, eh? Gazte batzuk izan dira, eh, bueno, tartekoak eta gero, bueno, bisikate iguale iruro gitei gorako bah, batzuk ere, bai, orduan, bat ezte adina dina, berroita marurte ingurukoak izan da, mm -hmm eta hori babi komentatu de gaur printsaurrekoan gazte falta edo bai sumatu dala. Mm -hmm. e, han bertan ere esan zuten gaztek ere egiten dituztela goza baina bo, beste formato beste modu batera egiten dutela lan eta bueno, igual hemendik aurrerako erronka izango da ba, gaztekin... Bueno, nola lan egin diteken, edo beraiekin batera nola bideratu itazken gauzak edo akintzak. Hor, mm. azkenean ideia da goguetatzea betaldean, egitarrekin, euskarak duen e geroaz ere e endaian? Hori da, hori da. Hemen e, ikusi zanea arlo bakuitzian zeintzian gabezia handienak eta, bueno, hola... E, pixka bat gainetik azalduta, helburuetako bat izan zen, e, endaian Euskara ikusaraztea, adibidez. Uh -huh. ez, esaten zuten bueno, Euskaldunak, or, pixka bat izkutu hamezela daudela, Euskara ez dala lehenizkuntza, Euskara ez dala ikusten, eta bueno, hori izan pixka bat e, lehenengo erronka edo elburua, Euskara ikusaraztea. Eta hortarako, bueno, ba, ba, elkar lanabe hartzala, eta Euskaldunak ere trinkotzea, Eta pixka bate kontzientzi hartzea ba, gurezku ere badagola, ez ba, lehen hititza euskeraz egitea eta aktiboago izatea euskararen erabilera mm -hmm. nu. nahizt baddakigon ba, bueno, e, zaitasuna ditugula eta bueno, ba, gure sola esskide asko ez dira euskaldunak. baina askotan eta bizar lo sozioekonomikoan aipatu zen hainbat zerbitzu saltegi eta etakabindete profesionaletan egon badaudela euskaldunak baino. E, askotan ez da, jakiten Euskaldunat diren ere, eta, ba, frantzesez ahitzen gehala ez da. Mm -hmm. Eta hor, azkenean olako oajak ateratzen direlarik, e, zoek olako argazkiado konstatazioa egin ondotik, noren eskuda berazok plan eskategia hori? Bai, ba, bueno, ba, hau izan da, erritarrek, erriko etxeari egin dioten proposamena, eta, ba, horre, Proposamen hortan bilduta dauden ekintza batzuk, herritarrek beraiek e, garatuko dituzte eta beste batzuk aldiz, etxearen e, ardura izango dira, eta beste batzuk e, elkarlanean egingo dira. Eta hor bai, garrantzitsua izan da, eta guretzat, gure e, ustez e, proiektuaren edo prozesuaren e, maitzen, nagusia edo politena izan da, herritarrek ereia ziratik eskatu dutela, eskatu edo ikusi dutela beharra, beraiek beraiek, batzorde dinamiko eta irankor bat osatzeaena eta izane azkeneko bilkura bat egintzan gaia hori izala eta berei egian antolatu dira herri e, batzorde moduan eta bueno ba hemen planteatzen diran gauzak ba aurrera eramateko gauza batzuk herrikoitziarekin e, elkarlanean eta hori ere ba azpimagarragarria da izane herriko utetxi batzuk ere izan dira proiektuan parte hartzen Ordu, importantena guretzat, hemendik aurrera, egitura osatuta daola, plana aurreraen amateko. Hor, haipatzen ziren, adibide bat hartzeko, Euskararen ikusaraztea garantzitsua zela, hori nola lantzen da adibidez, endaia bezalako erri batean, erriko etxean Euskara gertzea zerbait da, baina egunerokoan beste plan bat ere, berda? Bai, bai, egitea da errikoitzak badula hor zer zerikusia, ezta? Eh, bere, bueno, ba, herrikoitzeko ere euskera aldan lehna erabiltzeak, e, ba, lidergo hori erakusteak ba, ba, eh, urrats handia luke zen daian euskera ikusarazteko, baina bestale, e, batzorde honen ezereinetako bat izango da, e, guk kanpaina edo deitu diogu lehen hitza euskera kanpaina, eh, bueno, bultzatzearena, beraien sarea zabalduta Ba, Euskaldunak aktibatzeko. Bestalde ere, eh, Arlo Sozioen Ekonomikoan egintzen garaibaten kanpaina bat azaltegi eta kabinete profesionaletan identifikatzeko bueno, olako Euskarriak edo jartzeko, eta horrek erreztu ingo du, ba Euskaldunak direnen artean Euskara erabiltzen. Hor dut, bueno, diferenteak izango dira eh, eskuntzarekin batera ere gurasoengana iristeko ere rexago, bide errexaguak lortuko ditugu Eh, hor parte hartzalin artean izan dira gurasoak eta elkartetako eskola elkartetako horrezkarin batzuk, bueno dana batuta, eh, pixka bat gurpiltzor hori lotuta Ba, emendik eta handik ekin zagaratuta, egin alortzen da. No? Uh Hor, -huh. so, uh, Elena, uh, aipatzen ginen, beraz, aipatzen dugu, endaia, en euskara eh, plan estrategia bat plantan eman gobaitu, 2008-2008, 2008 hortan momentukoz behintzat, sortzi ahlu, beraz, eh, aipatzen Lehen aldea da, Iper Euskal Herian, eh, egiten dola lan hori elu jarrek, nolako argazki egiten du, azkenean orain artikus dituen errieri konparatuz? <tum> <tum> lehen aldea dugu, Iper Aldea nolako progitu batena egirala. E, bueno, parte hartzeari dagokionez eta herritarren boron dagokionez, oso valorazio polita da, oso valorazio hona da. Berro lagun elkartzea eta lehenengo bileratik beraiek planteatzea E, elkar, bueno, batzorde bat osatu behar dugu gure dago, ez da etxearen ardura gure esku ere badago e, ontan e, lan egitea eta gu saretzea eta trinkotzea oda gu Euskaldunak epizka bat e, ontan implikatzea eta koordinatzea ordo alde hortatik oso, oso egoera ona Baino gilda da, ba, neesta arlo guztietan eh, indarguneak eta oleziak antzekoak diran igualdegoekin konparatuta, bueno, ba da, ez kontaen ofizialtasun faltak, badaukala ba, zer zere ikusia, ba, egoera e, okerrago bat e, ikusteko orduan, ez. Eh, e, baina bueno, aldi berean, ba bueno, bere aldetik ere, ba bonondate ona erakutsi du, behai egultzatu dute plana. Orduan ikusten momentu hontan, ba, elkarlan hori dala aprobetxatu beh duguna. Eh, herritarren morondatea eta herrikoitzaren morondatea, mm -hmm. eh? Ez dakigulako honek zenbat iraungo duen edo, badakizu, gauzak aldatzen guten dirala. Orain bai aprobetxatu behko nuke, eh, herritarren hau ere morondateare gabe eta herrikoitzaren morondatea ere hoztu gabe, aurrera ba, egiten. Mm -hmm. Ordun bueno, nikuztet hor herri batzorde hontan honen e, ba, barruan talde eragile bat e, osatu da, azken finean e, batzorde handi bat e, operativo hitea zaila izaten da. Orduan badago talde txikiago bat e, hau ba edo e, ardura hartu duena. Uh -huh. Eta bertan herrikoitzeko SEA ordezkari batzuk ere badaude. Uh -huh. Ados, euskara plan estrategia beraz martxan endian elenermintia hartzak gurekin ginuen mileskerra zuriagantza agur Hitz eta putz, atxaldeko bostetatik seietana, arantxa ididarekin, uskal irratietan. Utsumandokan. Mandoka. Utsu Utsumandokan Charles Bidegen zinen zaikula irakur hitza ekin. Urdea hilzen eta ehaiten da eta emmaztiak di erretara eta etu, ega, an tripak gramittzen. Eta hor bada irakurzia. Irakurzia da bereiztea hertzxterkoa. Beneko bide gerra dela eta nula eta minima homor delakuak bazter. Gusietan hedatu zien konpriniazteko gizan denak frantses ginela. Monmontu horiek dira elementu bat, lotzen dituztenak erriak. are sakonagoa da, hilen izenak zizelkatua baitira. Hodu an, bakoitza. Etxe bakoitza lotzen zaio frantziari. Josu Martinezek aldiz segobiako katalanen ihesaldia dela eta lehen espravian porrot eginik bigeren nian kausituik bena ez denak heltu libre izatia. Guardia Zivila agertu zen eta lain tirokata izugarria hasieruen. Isaasa adibidez, Larriki zauritu zuten, eta ene burkide Ramon Llororkak pala bat jaso zuen buruan. Itxe Hitz eta putzen horrekina gurtzen zaituztet uh, Gaurko, eta uh, jutsu man doka beraz, Laster dosie, eta biztan da, ondotik Adi Aster Art Gauero Bezala, eta nik uh, bihar hitz ordua maiten dut, hitz uh, eta putzen mankizuen bostak eta sehiak artean eta gurekin izango da marco, marazkilaria normalki eta uh, gure haipa mena be, uh, ea, komiki gintzatik uh, ateratzen diren filmak aipatuko uh, ditugu. Uh, gertatzen baita, ez paikira hain beste ohartzen adibidez la vida del uh, filmefamatu hori komiki baten gandik uh, ateratua izan zen, besteak beste hortik abiotko gira eta gero ondokoak, be ondokoak ikusiko. Mementuz xeyak baitira euskalik atietan.